Goyan alekuena, kaixo? Kaixo, egun hon? Bueno, aparadoren atzekaldean edo, bueno, abertxaren gainean, ez ere aurkitzen gara, hemen baitira, ba, atzoa llegatu ziren bi, bi kanpaiak, ben konponduak edo berrituak. Alaseda, bai. hiru hilabetetak gero, hemen ditugu bueltan berriro. Martxoaren iruan, jetxi izituzten, jetxi bera ere nahiko, bueno, ikusgarria izan zen. Eh? Matentzun, eh, nola izpets? Ba, Kanpaiak egan zi joa zela ez gurua beten bitartez hexi zituzten hoski kanpaidorretik. ta hirulab bueno, beteeta gero hemen ditugu, eh, momentu zemen esan duzun bezala, Berezko zera honetan ditugu, eh, Paradoreko terrazaren eh altuera honetan mm -hmm. eta, bueno, bihar Artsaldeko irutan berriro bere tokira itzuliko dira, mm -hmm. eh, kanpaidorrera. Eta beno, pues horrela ongietorria eman al izango diote udako solstizioari. Ongi e, datuak ere antolatu dituzue, eh, baditugu hemen bixitari batzu dagoeneko, ikusminez, eh, jende, ba jende orori, orori baina eh ikastetcheekin ere. Piskat, ez daiki, ba, eh, pedagogia egitearen eh hala da. Gu kontsideratzen dugu Arma Plaza Fundaziotik e, kanpaiak herri baten e, kultur ondarearen parte direla, eh? Eta, bueno, horregatikan interesgarria iru itzu zitaigun noski jende guztiarentzako eh ba, jornada ireki hauek egitea eta e, eskolako, edo bueno, haurrentzat, haurretakazteentzat, eh? Ba, bai, ezagutu esaten beraien herriaren ondare berezi hau, ez? Uh -huh, bai, e, zeh adineko aurrak edo gazteak atozte? Bai, e, bai aurrak eta gazteak uh -huh. adin guztietako. Bueno, gut deialde indugu e, ondarri biko eskola guztiei uh -huh. eta bueno, pose, batzuk etorriko dira, beh? beraiek nahi izan dutena behintzat apuntatu da. Bai. Ego garratuko dugu aurrara txaldean nahi bat itzordu babitu ezta? Bai, hori da. Eh? E, gaurara txaldean nahi duenak eh? bai lauetan, bai bostetan, Eta baizeietan badu aukera hemen e, ba, bueno, paradore ondoko e, terrazaren altu honetara etorri eta kanpaiak e, ba, zuzenean ezagutzeko. Suzenaren ez ari ditugu, ba, dagoneko dagoeneko konpondua daudenak, eh? beste Oria. biak oraintxe bertan, <risa> baina e, bi hauek bihar giko dituzue edo bituzte, ani suzenere ere ba, kanpaitorrera. Eh, uh -huh. e, aipatu ba, Palentziako saldainan konpondu bituztela zer eginda zehazki kanpaihoekin. Bai, ba bueno, e, duela ja urte batzuk kanpaijolek adieratu zuten, ba e, E, konponketa batzuk egin beharra zeudela, eta beno, bi kanpai hauen kasuan, hau bigarren fasea da, lehengo fase batean pandiguak izeneko kanpaiak konpondu ziren, eh? eta orain gontan nagusia eta e, trinida edo olegario konpondu dira, bi undienak, eh? Eta Egin dietena da, ba, kanpai etxea, eh? kanpai a, e, zintzilikatzen den e, bueno, Euskarria edo, e, kanpai etxea aldatu diete, lehen burnizkoa zen, eta orain zurezkoa da, Eh, bubinga izeneko zura jarri diote Afrikatik Gabondik e, datorren e, zura mota bat eta baita ere, bueno, garbitu egin dituzte, mm. e, oso ederrak daude orain lehen lehneko ilunak denboraren poderioz noski ilundu egiten dira, eh. Orain brontzea, bere psikat eh diz dira xume e, horrekin agertzen zaigu, baina eder horrekin. E, gero e, baita ere ezkila mia, eh, mm. eskilla aldatu zaie 2 Eta azkenik laugarren egin den laugarren aldaketa izan da, ba, bueno, sistema eh kanpaiakera egiten dituen sistema elektronikoa eh hobetu da, eh. Uh -huh. Ba, dio di eta bueno, hori hobetu da. Uh -huh. Eh, lehen ipatzen zenidan, eh ba bi kanpaiakoak nolabait ere, ba elkarlanean aritzen direla, ezta? Mandoma edo nola bai, dira. adibidez Mandoma, bai. Izen hori eh bueno, izen onomatopoeikoa da, eh? Eta bien artean egiten dute adibez kanpai jotze zerezi hori ez, mandoma deitzen zaiona. Olako zerbait egiten dute, mandom, mandom, ta hortik handator, mm. eh, izena, mm. bai. E, Aipatu duzu, bikampai ahondienak e, direla, izan ere, bueno, ba, ez da ahontzaren gabardeko hastu lapixatzen botena, eh? Ez, honek, e, nagusiak edo, ahondienak, E, nagusia deritzo, eta e, bitona eta seireun. Bitona seireun da, iruro gehieta zehazki. Eta besteak, trinitate edo olegariok, e, bitona, bitona eta amarr. Uh -huh, ongi da, mm? e, inskriptzio batzuk ere bat dituzte, kanpaiek, lehen iuna zeudelarik, ez dakit, ongi ikusten ziren edo, ez? Horain bai, e, latin e, berezik, ez da? Bai, latin daude, e, eh? bueno, ne baduzu irakurri ezak egu, ez da? Uh -huh. E, dio, laudo deun berum, bueno pleben boko, kongrego klerum, defuktos ploro, pesten fugo, festam dekoro. Euskarazko itzulpena izango litzateke, e, benetako jainkoa gurtzen dut, herria e, deitzen dut, kleroa biltzen dut, hildakoengatik egiten dut negar, izurritea aldentzen dut, Eta festa alaitzen dut. Beraz, eh, pentsak, kanpai hau, eh, bona kanpai hau, eragiten den bakoitzean, guztia hau, aireratzen edo zabaltzen ari da, ezta? Bai, oida, desio guzti hauek. Oida pixkate kanpaiaren funtzioa, azken batean. Horitxe da, horitxe da. Esan bezala, biharre arratsaldean egoko eh, bitu berriz ere pentsatu, ba, garabi haundi hori, ez da, ba, beharko dela, Ara, gauza bere lekuan Bai, bai, imaginatu ez, bi tona eta seireun <laughs> eh, goratzeko, bai, eh, garabi haundiarekin berriro, eta, beno, momentuz, eh, igo bakarrik egingo dira, hau da, kanpaidorrean utziko dira, baina ez dira berriro ez zintzilikatuko. Eh, hori prozesu nahiko delikatua da, eta hor du, bueno, eh, ba, bera denbora ere beharko du, zintzilikatuta eh, geratzen diren arte. Egin zenare, kanpai historikoa dira, baina ipatu duzu ma, elektronika edo informatika edo ere baduela, entzune, kanpaiak eh, bai, joarazteko, hor bai. da koska. dakoska, ezta? Beno, gaur den egunean, eh, kanpoi jotze asko programatuta daude. Uh -huh. Eh, adibidez, eh, orduak jotzen dituztenak eta alakoak. Baina orain dikan, eh, eskuz ere jotzen dira zenbait. Eh, adibidez, Santageda Besperan eh, jotzen da, lehen eh, galerna, kaitza edo, bueno, galerna tokea deitzen zitzaion hori jotzen da. Sorginak aldentzeko asmoarekin, hori eh, eskuz egiten dute. Eta, eh, bueno, San Juan Besperan ere jotzen da. Eh, San Juan Besperan eunda amairu eh, kanpai jotze egiten dituzte. Mm -hmm. eh, Gaina bukairakoak oso azkarr dihoaz, mm -hmm. eta E, kanpai jole batek azkenean e, aipatzen zidan, ba. batzutan kontua ere galdu egiten dutela, ezaz zenbat e, ja, kanpai kera egun e, da meire indituzten, edo ez, edo hauskalo. Bai. Bai. Esaujan bezpera hontan ez, ez ditugu bi hauek entzungo? Ba ez, Beste biak bai? Ez dakit, ez dakiten bora izn emango dien, e, ja zintzilikatzuta jartzeko. Eh? ikusiko dugu. momentu hemen ditugu ikus gai esan bezala abretzaren gainean, eh, ba Atzekaldean, Atxaldean lautatik aurrera aukera bada bizitatzeko. Bihar goizean ikastetxeekin ere edo jende horirekia ere izango dira. Eh, bihar goizan ikastetxeak izango ditugu, eh, bereziki ikastetxentzat izango da aurreta gazteentzat. Ongi du Kanpaidorrearere ba bisita antolatuak izan du direla, ba lenda biziko bi kanpaila konpondu ziren geroztik, eh, ba crowdfundingari esker eginabaitza ez daik 200 bat lagun dagoeneko ba pasa bertatik, ez da? Bai, gutxura, eh? bera. Eh? Mm -hmm. Bai, Kraufan dinaren e, mikrobabesa e, oso garantzitsua izan da, ez? E, bueno, 2002an egintzen, Arma Plaza Fundazioetik e, bueno, Arma Plaza Fundazio udaletxeko fundazioa da, eta bertatik deialdea egintzen kanpai jolek, e, ba, beno, han zuzen ere, esantzuten behar hau zegoela, ez? Kanpai batzuk konpontzearena hor dune mikrobabes e, ekimen hau e, bueno, pues hasi e, e, izan, eta, bueno, bai, partik ularrak bai e, zenbait elkarte edo enpresa e, parte hartu dute. E, baita udalak berak noski eta eh arma plaza fundazioak ere. Beraz bilketa garrantzitsua egintzen eta hasiera baten esan bezala pandiguak, bi e, e, konpondu ziren. Hauak dira ipar aldera kantauritsasora e, begira daudenak. Eta orain bigarren fase honetan pues eh esker beste bi hauek konpondu dira. E? Ta bueno, pues e, guia izan Niko Arro gaude. Ja, ba, bueno, ikusiko ba, do beste bista batzuk ere ba da antolatuak izango dira. E, bi kanpai hauek hor e, ikuste ikusi eta bueno, ba, kalean gaudelarik entzuteko aukera izango dugu e, momentuz bisita gaudeneko abiatu bira hemen ba, dauden lekuan daudela eh? bai go baino lehen ikusi dugu jende ba, e, iritsi eta lehen gauza kampaia ukitzen dula e, nolako arrera e, izan du jendeak Ba, ona, Atzo Arratsaldean izantzan beno, pese, lehengo, bueno, ateakireki genitun eh e, lehengo unea eta hasiera batean Atzo Arratsaldeko lautan hemen izugarrizko erasoa genukan euri erasoa. Eh beraz, e, bueno, hasieratan jende gutxi hurbildu izan, hala ere, baten bat hurbildu izan, eh ausarten bat edo. <laughs> eta e, beno, gero ja e, uria bukatuta, bai, eh herritarrak eta baita turistak ere, uh -huh. eh frantsesak, ingelesak eta pizkatentarik eh Bai, bai, interesan dira sortzen dute. Hau ez da, egun ikusten den, zerbait, ezta bi kanpai horrela jarrita, eta, bueno, lasai ukitzeko aukera, eta gertutik ikusteko aukera, ez? Azken batean, e, kanpaiak, e, ba, bueno, pos, e, esan da kanpaiak buruz herriaren hotza direla, Ez dakit gaur egun horrela den, baina garai batean ziur baietz. Eta, bueno, esan dezakeguna ziur da, mila urteko soinua dela, hori ziur baietz. Eh? Bai. Eta aukera bai. historikoa, eh? ba, hemen, hemen ikusi helizatea azken batean. Bai. Hori da. Aprovetxatu beharreko, ba, horrekin geratzen gara dena baduzula. Eh? Bizitak dagoeneko hasia baitira, eh? jendea hor beraz mila esker doiara. Mila eskerko do. <laughs>